Oi, gente, tudo bem? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de planejamento, papel aceita tudo, tá? Qualquer coisa que você colocar no papel, o papel vai aceitar. Mas nós temos que prestar atenção se aquilo que está no papel dá para ser aplicado na realidade. Eu e a Letícia, a gente tem um casal de amigos que anos atrás d e c i d i u abrir um salão de beleza. Eles tinham pedido demissão na empresa deles, estavam com dinheiro para investir. Então eles planejaram um salão lindo, lindo. Alugaram um casarão. Não, não economizaram na decoração. Abusaram dos detalhes, né? Da, da, da, dos, das, das frescurinhas de decoração, todas aquelas coisas. Gastaram uma nota. Tudo na confiança de que esse investimento ia retornar, que ia valer a pena fazer aquilo ali. E aí, fizeram aquela inauguração com pompa em circunstância, coquetéis, aquelas coisas todas. E estavam totalmente empolgados com o empreendimento. Só que a realidade não se mostrou igual aos sonhos do casal. Porque os clientes não afluíram para dentro do salão com tanta facilidade assim. E, consequentemente, a empresa não faturou tanto como o. O esperado. Ainda teve crises é, no, no período, teve pelo menos ali duas crises que complicou um pouquinho a questão. E em e vez de ter retorno do investimento, que é como eles imaginavam, a dívida deles só foi aumentando. E no fim das contas, com menos de dois anos de trabalho, eles tiveram que fechar o salão. Esse caso é um caso o c c l á s s i clássico. clássico. Diversos empreendimentos sofrem porque os seus proprietários fazem planejamento, seja financeiro, estratégico, ou operacional, sem considerar as circunstâncias reais. Eles, quando planejam, eles idealizam o futuro, eles olham o futuro de uma maneira idealizada, imaginando esse futuro muito melhor e muito mais colorido do que ele é de fato. E fazem essa idealização sem base para isso. Porque nada justifica esse otimismo, gente. Nada justifica você olhar para o futuro cheio de. achando que tudo vai ser perfeito. Porque se no presente não é perfeito, por que no futuro seria, né? A única coisa que justifica é essa necessidade que nós temos de sonhar. Esse desejo de que as coisas aconteçam da melhor maneira, ainda que não haja nenhum dado que sustente essa previsão. O fato que eu quero que vocês entendam é que isso é muito comum. Geralmente, quando nós fazemos algum planejamento, nós costumamos esquecer das circunstâncias que podem atrapalhar o nosso desempenho. Nós olhamos para o futuro como se tudo fosse perfeito, como se nossa energia estivesse sempre alta, como se nossa disposição fosse constantemente, estivesse constantemente no máximo, como se nada fosse atrapalhar a nossa rotina, como se não houvesse contratempos. E aí, quando a gente para para planejar, o que nós vamos fazer? Nós fazemos essas previsões como se nós fôssemos super homens, super mulheres, como se tudo concorresse a favor dos nossos planos. Só que o que nós costumamos esquecer é que o nosso futuro possui todas as dificuldades e todos os obstáculos que existem hoje no presente. Se hoje você muitas vezes se sente cansado, cansada. No futuro você vai se sentir também. Se há contratempos hoje, haverá contratempos no futuro também. As confusões que ocorrem agora vão acontecer também depois. A falta de disposição vai acontecer. Falta de concentração vai acontecer. Dificuldade de manter o foco vai acontecer. Acidentes que acontecem vão continuar acontecendo.、Tá? Tudo que acontece hoje atrapalha a nossa vida, no futuro vai continuar a c o n t e c e r Existir e acontecer também. E é capaz até que no futuro as coisas sejam até um pouquinho piores, porque além dos erros que nós já cometemos né, e os problemas que nós já temos, vão se acumular com outros que ainda virão. Então vocês estão entendendo isso? Estão entendendo a dificuldade e como o planejamento tem que considerar tudo isso? Então vocês precisam ser realistas quanto ao futuro. Vocês precisam considerar que o futuro não é um mundo cor-de-rosa. Nós devemos lembrar que o futuro é tão problemático quanto hoje e que os obstáculos vão se apresentar da mesma maneira. Por isso, quando nós planejamos, nós precisamos considerar tudo isso. Não precisam ser pessimistas, não é ser pessimista, mas, no mínimo, considerar a vida no futuro da mesma maneira como nós vemos a vida hoje. Então, o jeito é o seguinte: você vai fazer plano, vai fazer um planejamento. Tente fazer um planejamento flexível. Algo que permita você manejar a rotina. Não faça aqueles planejamentos sem folga, sabe? Ah, vou atender cliente das oito da manhã às dez da noite, sem intervalos. É impossível. Você não consegue fazer hoje porque você acha que no futuro você vai conseguir. Não dá. Então, crie pausas, crie espaços de. É, possibilidades de manejar a sua agenda. Crie previsões esperando contratempos. Também previsões financeiras. Não adianta você fazer uma previsão financeira com o gasto exatamente certinho. Não tem. Você tem que ter folga. Você tem que ter dinheiro para acidentes. Você tem que ter reservas. Entende? Porque as coisas vão ser assim. Então lembre-se sempre disso. Olhe o futuro. Pensando como se você estivesse fazendo para agora, considerando todas as circunstâncias de agora, todas as possibilidades de dificuldade de agora, pense assim para o futuro também, tá bom? Essa é a maneira que nós temos de não sermos surpreendidos e mantermos a longevidade dos nossos empreendimentos. Tá bom, gente? É isso aí e até a próxima.